abortua, haipatuko dugu, lege diak aldatzen ari dira, baina mugaz bi aldetik zentzu desberdinetan ala erraiten aldugu, mila behatsiuntal arogeita bost urte intzineko itzuli baita Espainiako gobernua Frankismo ondotik emazteak baldintzarik gabe abortatzen aldzuten ama laugarren aste arte, orain aldiz, bi baldintzetan bakarrik, bortsaketa eta gehi amaren osasuna baldintzatzea, epe luze edo alda ez zinean, eta frantzian aldiz Be, behar gori handen emazteari onartzen zitzaion orain arte uh, abortua ori itzori kendu nahi du frantziak baina uh, orako hitz bakar bat bakarrik gurekin uh, bi gomita horren uh, ipatzeko alde batetik altza neskatsa, elkarteko kidearen jenofa berroko iriguen eta bestetik uh, bestetik eguzki urteaga soziologoa egunan zueri egunan Eta, beraz eguzki urteaga soziologoa, bezurekin uh, asteko berdin, uh, Espainiako legedia ipatzen aldugu, harlo hortan hor, uh, gibelerat rat, joa iten dela, arreiten aldugu, ala ere, Espainiako legediuri, zer gatik autu hori egiten du Espainiak gaur egun? Orduan gogoratu behar da pixkat, bilakaidea izan den, frankismo garaian abortuan debekatuazen, mila batzen dolaroita bostean Felipe González en eh, gobernuak onartu zuen abortuak, abortatzeko posibilitatea, baina hiru baldintza bete behar ziren, eh, iru kasutan alegia abortatzeko posibilitatea bazen, eh, ama eh, rentzat ondorio fisiko edo psikologiko larriak izatea, fetoak anomaliak izatea, eta e, bortsaketa baten ondorioa izatea. Hiru baldintza houetan, bazen posibilitatea e, abortatzeko beti ere mediku batek ba, e, oniritzia emaiten bat zuen. E, horrek aukera maiten zuen batez ere ospitale pribatuetan eta zenbait ospitale publikotan abortatzeko. Milat hamarrian e, zapateroen gobernuak, Lege hori pixka bat malgutu egin zuen eta aukerak zabaldu egin zituen azken finean abortatzeko eta besteak beste, haaseei urtetik gorako e, neskek edo emakumeak bazuten posibilitate abortatzeko gurasoen e, oniritzia ukan gabe. Eta horrek hurbiltzen zuen gehiago Espainiako Legeia e, Frantziako legediaari eta herri e, aurriruenei e, alorretan. Eta hor eh, berrekitan, orain parlamentuan eh, ezagai ari da, gaihardon legea deitzen den hori, eta horrek suposatzen du, milagatzion dararroita bosteko legea baino joatea. goioatea, Legia, eh, legea restriktiboagoa da, Zeren bi baldintzatan zukaran duzun bezala abortatua daiteke, alde batetik eh, amarentzat arrisku bat izatea, eta beste aldetik bortxakaita baten ondorio izatea. Baina fetoak adibesa anomalia bat balin badu, ez da arrazoi nahikoa abortatua izateko. Eta horrez gain, behar dute bi medikuk eh, onidizia eman, eta bi medikoiek izan behar dira abortua eginen den hospitaletik kampo eh, daudenak. Eta horrek usten da, hainbat baldintza eta oztopo jartzen ari direla eta argi da batez ere konparatzen bada Europan dagoen legediarekin eta Europako erri gienetan nagusitzen den olosikarekin, ba, atzera pauso nabarmena dela. Horidean azter, aztertuko dugu laister berrien ondotik ikusiz, e, azken final, kasik ezinezko e, bilakatuko dela abortatzea España aldean. Eta horidean, beraz, laister aztertuko dugu zuekin e, guzki urteaga eta jenofa behoko iriguen beraz altsan eskatsako talde feministako kidea, mementuko sortziak baitira antzuleak berrien tenorea zurekin pernaetar gain. Eta bai, Espainiak abortuaren kontralegi bat onartzeko tan, eta iparaldeko talde feministek elgarretaratze bat tarat deitzen eguerdiuntan Espainiako kontsuletxearen aitzinerat hitzordua eguerdi terditan eta gutun bat utziko dute hor justizia ministruari elarazteko prefetak bezkoitzeko kontseiluaren erabakia ezestatzea galdegiten du paueko hausitegi administratiboari, kontseiluak lur bat ikastolari aterbe baten ezartzeko du, prefetaren zat ezta hori legezkoa eta hausitat jotzen du, sehaskak esu prefetaren kontra. Pire neotako mendialdea sustatzeko proietoak bideratzen lagundu nahi ditu udalbiltza ezkerreko hautetien elkarteak, programa bat adiatzen du eta biaga aurkeztuko du hain izan Daniel Oltzomendi Udalbiltzako president ordea hauan bilori gabe Euskal Eda Biden komita da asteuntanan. Ekaitza tempesta itsasuan voltaguntan eta Gipuzkoa eta Lapurdiko kostaldera teldu dira itsas hesharkurumiak agulduak mierhitzeko itsasuaren erakustotzkian hartatzen dituste gero berri libratu aitzin hartatsa horietarik batekin mintzatu da Kristofaro Zarena Doni bane garaziren ondotik ezkerparetako binazkako beste partida bat izanen da gaur Hendaian, Xala eta Zubieta, hariko dira Eskurdia eta Zabaletaren kontra partida Hendaiako Daniel Ugarte pilota lekian. Ez berreko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez, edo telefono 05.000. Zortziak eta bi minutu dirago ezbehi emankizuna entzuten ari ziste Gure gomitekin segitzen dugu, horretarazten dugu eguzki urteaga soziologo entzun dugula. Eta, uh, beraz, gurekin dugula, dienofa behoko egigoen altxan eskartxa talde feministako kidea. abortoren inguruko legidea aldaketen inguruan ari gira solaxean. Espainian atzera pausu animalko bat egina. Mila behatziuntal arrogeita bost haintzineko legidea ere ez dute, uh, beraz, respetatzen eta beste pausu bat alde aldeoktan. Eta Prezeski ikusi dugu, eh? nola pasadiren alaketa guzioiak, zer diren baldintzak gaur egun, fetuaren e, malformazio bat ere zakontzutan hartzen, soilik bortxak eta, eta e, bestalde, e, beraz, hamarren e, osasunularan direan izaitea, hori dena ipatu dugu eta zurekin horren jenofa behoko berregoen, pixka bat e, ikusteko, e, zergatik gatik, Espainiak pausuri egiten duen atzera, atzera pausuri. Ehm... Uh... Zergatik en usstez ez da egitai gusie begira egindako lege proiektu bat, us z da gehi bere bozkatzaileei begira. Badaki Espain badera uh, elizaren uh, elizaren uh, pizu handia, lobi handia egiten utain batek abotuaren kontra, ara, eskuinan badira ho bozkatzaile haitz Ppe bozkatzen dena eta aspaldiko militanteak edo fe hori, abortuaren kontrakoak, eta ene ustez da haiei begira eginikako lege proiektu bat, orduan Haiek uh, diakin behar da, eh, alimaleko presioa egiten dutela gobernuari, urte luzetan zehak, abertuaren kontra, eta presio hori bada hainitze egiten, frantzian ere bai, bada Europa mailan ere, Euro Europa mailan ere badira lobi ikaragajiak uh, eskubide urren kontra joateko joatea galdatuz eta en ustez da ba hori lu biojeno eragina eta bere bozkatzaleei begira eginikako begikliska bat edo hara jateko baie Begik izkliskabat, beraz, uh, raitean duzu, eh? Genofa berruko errigoen guzki... Ondori olagia eh, dituena. Eh? Bai, eguzki yeah. e urteaga, uh, zer da, Espainiako PP alderdia kezkak bazituen? Uh, bere alderdia kenkal harri antzen, indartu berriz, uh, bede indarrak berriz uh, atseman behar zituen? Gero gatu garda, eh, Rajoyren kampainan, jadanik promesa elektoral ba, zela. Zapateroak miliatamarriko lege dia berriz ere aldatzeko beharra izango zela, orduan zentzu horretan ezar sorpresa bera e, lege hori erreformatu izana. Beste kontu bat da, e, reforma norain doan eta e, e, zer nolako ondoriak ukanditzaken. E, atzo bertan, ez daidat egon zen e, Espainiako Kongresuan eta rajoik, bazken ba, finean distantzia bat hartu zuen lege proiektoren nara bera, erra nahiz bazilela, e, pundu batzuk, pixat, polemikoak zidela eta saiatu bertzela e, adostasionalik eta zabalena lortzen eta tramite parlamentarioan posibilitateak egon golizatekela, azken binean, lege hori zertxo baita moldatzeko. Ikusiko da, noraino doan, kontutan izanik, PP-ek gehiengo absolutu duela kongresoan eta orduan ez duela gainontzeko alderdiekin negoziatzeko beharrik lege hori haintzinera meiteko. Gero lehen, erran nahizan denarekin batera, eta hori osatzea aldera gogoratu behar da, Gaur egun, eh, pepek jasaten duen presio hundiena, ez da ezke, ez torrela ezkerretik, baizik eta bere eskuinetik. Horreko zidadibidez, víctimas ba, e, del terrorismoko e, taldeak eta elkarte ekstaren lako egin dioten, komunikabide aldetik ere, badira inbat, komunikabide irratian, telebistan, baina baita ere prentsaan adiz, La Razón, ABC, edo horrelako e eunkariak zeinak izogarezko presioa egiten dioten Rajoyren eh, gobernuari, eta horrez gain duela gutxi sortu da alderdi bat, box deitzen dena, e, peperen eskuinean kokatzen dena, eta horrez gain ere, UPI deko sektore batek ere presio egiten dio. Orduan, faktore guzti horiek batzen baditugu, ikusten da azken finan presiopean dagola alderdi popular, eta nahi duela bere hauteslegoa konsolidatu, kontutan izan ere, ba, aurten hauteskunde Europea izango diela, eta hor, e, ba, sektore hori bere ganatzeko eta konsolidatzeko konturera, Ba, beharra ezinbesteko azaiola, azken filan emaitza duinak lortu izateko hautezkundea ba, e, Eurupa erretan. Ikusi da, Gaiardoren itzetan ere bai, berak gaiten dolarik, bukatu behar dugu, alderdi suzeristak zapateroarekin Espainiako moralaren gainean ezagizuen beraz gain ispiritu hori, azken filan ere bai, da pixkan mozteko be Espainiako ezkejarekin? Bitxia da zeren, gai ardonek beti ukandu perfil nahiko zentrista. Horain eh, arte, berak zuen irudia Espainiako iritzi publikoan, zen alderdi popularen baitan, ba aski uh, zentrista eta gai soziet sozietaletan nahiko irikia zela. Eta aldiz horrik usten da, berak uh, bultzatu eta eraman duen lege hori oso oso arrestriktiboa dela. Nik bat ezer, elotzen dut presio horri, zen azken finean, Gaur egun bai aldarri sozialistak eta bai pepek duten arrisko hundiena, ez da inbeste bereen hautezlegoa zabaltzea, bezik eta duten hautezlegoa hori mantentzea eta mobilizatzea. Zeren, neruztez duten kezka hundiena da, bereen hautezlegoan bat abstentzioan geratzea, batez ere ikusirik, ba, egoera sozioekonomikoa oso larria dela. Eh? Eta horna segatzen dira, gainun, gainuntzeko gaietan, biskabat e, debatea polarizatzen eta horrek aukera maiten dio, ba, bere hauteslego konservatzaile hori mobilizatzeko eta bere Hor, beste kasu bat ere parean, frantzian hor aldaketak ere man dituzte, abortuaren legediaren aldetik, uh, aldaketak beraz orain arte uh, emazte batek abortatzen aldu epe uh, batzuen barnean, uh, bere autua egiten aldu, uh, eta bada hitz bat legedian behar gorian den emazteri onartzen zitzaion beraz abortua, uh, baina nala ere gaitan alda kondiziori ez dela bereziki sekatzen. Eta hor, e, frantziako legediak edo frantziako gobernuak nahi du aldatu, e, itzori kenduz eta emaztei e, beraz leku gehiago utziz autu hori e, emanez. E, e, zen e, itzori kentzea legedia hortan, jenofa berroko eriguen, suru uh, Bai, gero bo aldaket hori kokatzen da frantziaren gobernuaren lege proiektu zabal batean, emazte gizon uh, parekidetasuna tasuna behmatzeko hainbat neugirituen uh, lege proiektu batean, eta ara, ez dute bakajik uh, eztabaidatzen tabaidatzen beste hainbat neugiru bat dira. Hina ustez, uh, txada, kendu izana hori behar edo lagialdi egoerarena, zen naiz eta erraiten zinuen bezala, hori eh, ez, ez da sekul, fe, ez da sekul, ez da, sekuran, ez da sekul, ez da, ez albaina konkretuki nahi duenak abortatu, abortatzen du uh, frantzian epean uh, barnean baldin bada. Beraz, hori kentzea enetzat gehioda, gehioda simbolikoa edo, ze egia da frantzian eta horokorki denetan, eh, abortua lotzen dela gauza zail bati, traumatiko bateri, neska gaizki dela eta hori ala izan daiteke kasu batzuetan, baina ez da beti gauza traumatiko bat egin. Eh, emazte hainitza hainitzek abohtatzen nute, frantzian behiun eta hogei mila dira urtero, beraz, uh, itz hori kendu izana, pixkat uh, da adaptatzea egoerari, e egoerari, bai, gehalitateari, nun uh, behara, abohtatzen duenak, abohtatzen du, ez da baitez badar, lahi aldi egoera batean. Eta lehtatik ongi daen ustez. Uh, ongi da, baina egia da hor joan uh, haste buruan uh, mugimendu bat ere sortu duela. Uh, bez, dura zonbaitila bete ikusi ezgin oen mugimendu bat, homosexualen ezkontza ipatzen zelarik, eta hor mugimendua ainitza sortu zen eta hor berri ziduridu pizten duela, azkenean uh, eskuineko mugimendu uh, eta katoliko hori. Bai, bai egia da, frantzian hor badela ebe gehi eta lesbianen eskontza eskubidearen uh, eztabaidaz eta bozketaz geroztik. Hor sortu da, frantzian, uh, ebe hori, elizaren partetik, tradizionalen partetik, integristen partetik, kristainu uh, gimendu gogor bat, uh, gehi eta lesbianen garaian, be argiki homofoboa, eta hor argiki emazten eskubideen kontrakua. Eta egia da, hor testu inguru hortan nun uh, sua orainik uh, piztua den... Uh, hor lege hori planteatu izana behar bezala hoberena, baina, baina egin behar da. Eta egin behar da, eta egin behar da, horiek doanen larun batean edo abohtuaren aurkakoak atera kajikara egia da, baina abohtuaren aldekoak aterad, asidira ateratzen uh, bendo buka geroztik, justuki Espainiako emaztei eta elkartasunez. Berazen ustez, anti-abohtuena ereda erantzumat frantzian jabeatua den mugimendu begira. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zuka gandosu behien ofa behuko egikoen bera zantia bortuak uh, be, atera kalera askotan Eliza ere bai uh, be, ikusten da, ogen gibela, eh, talde erilio ikusten dira eta Europa mailan, uh, ipatu zen ere bai, bazela indak bat ogen inguruan ikusten da, idaz Irlandan, nunkatulikoak uh, bizik indaktsua diren ahuntze debekatu uh, da bortatzea Ogen inguruan, eskushartze politikoak bat balimada lizatik guzti uh, urte agaz, ez uh, estatuak ere bai, imezu bat bidali uh, Elizari Nik uste dut, konbarratzen baditugu bat Frantzia eta Espainia, Frantzia enberesitasuna da, 1905-taz geroztik, badela, estadoa eta laizaren arteko banaketa bat, eta Frantzia estadu laiko bat dela, ez. Horren ondorio da, azken fininan, eh, eliza esfera pribatura edo kultura, azken fininan, mugatu behar dela, eta debate publikoan, ba, esku hartzeko posibilitate gutxiago duela, ez. Eta hor ikusten da, naiz eta elizak eta elizari loturiko hainbat sektorek hitzartzen duten, publikoki eta saiatzen diren, bazken zinean, eragin publiko bat izaten, hala ere, nahiko mugatua izaten jarraiten du, konpratzen badugu adez, Espainian elizak duen e, boterea eta garantziariaz. Ala eta guztiz ere ikusten da, eta lehen komentatu izan da, eskontza e, homoseksualen inguruan sortu da mogentu nahiko zabal bat, Sektore konserbatzaile katolikoen uh, inguruan eta horre gui da hainbat emmatiken inguruan eta bakai sozietaleen inguruan egondela dela krispazio edo, edo radikaliizazio bat uh, gaiudien inguruan ez. Oran lehen aipatzen zinuen manifestaldia manifestaldian haaseei mila persa batu dira eta oratu garda, azken behatzi urteetan uh, antolatzen zela manifestaldi hori aurten hoiartzun berezi bat izan du biarrazoien gatik, alde batetik ba homosexualen eh, eskontzaren inguruan izan demobilizazioaren gatik, eta best aldetik, une berean, Espainian bazelako eh, debate parlamentario bat eh, abortuaren legearen inguruan. Horrek eman dio, azken hoiartzun delako bat. Mm. Baina nik uste dut, Frantziaren legediari diari okionez, Simon Beyek, Dula Berroi urte, onartutako eh, abortuaren eskubidea ba, luzatu egiten du, hor argiki ikusten da abortua emakumen eskubide bat dela, inungo baldintzarik gabe, eta horrez gain lege proiektu berrian, bada bigarren elementuak aurrekoa baino edo garrantzetsuak badena, eta da abortua gauzatzeko eh, eskubide hori oztopatzen duten sektore, edo pertsona, edo erakundeen aurka, eh, santzioak ere aurre ikusten direla. Eh? Orduan horrek aukera eman dezake, azken finean, Benetan ez bakarrik afirmatzeko abortua eskubide bat dela, eta abortu hori gauzatzeko ere baldintza objektiboak ere esartzen direla. Eta bonbukatzeko berbada, orde morafite joan baita, jenofa berroko errigoen gaur, itzordua maiten duzuein bat, elkartek guherdi terditan bai honan, e, Espaniako kontsula dena abortua libre eta doain elemapean, galdera bat egin ez duguna, zergatik abortuak libre egon behar du. Zer, zergatik libre? Bye. Hebe eskubide bat delako, eta delako askatasumat, libertas, libertade bat <laughs> emaztearen eta beraz, libre abortatu nahi duen horak aukera ukan behar du, oge, libre, eta doain, uh, baurik, kitorik, edo sekuritate sozialak borda indurik, uh, ez delako izan behar, uh, egoera ekonomikoa ostupo bat, oge, uh, libre izateko abortua. Itzordua, beraz, sari, egoerrit erditan, helburua uh, zein da? Bai, egoerrit erditan, bai Espainiako kontsulatuaren aintzinean. Hor, uh, utziko dugu kontsulatuan gutun bat, Ipar Euskal talde feministak izenpetua, galardoni idatzia, beraz bere proiektu hori salatzeko, eta ere adierazteko elkartasuna emazte, eh, espainiako emaztei, espainiako lujaldeko emaztei, eta... Eta hori, beraz denak da hitzen ditugu importantea delako mobilizatzea azkar, ze peperen aintzinen eh, Espainia, Euskalegi, Katalunia eta borokorki Espainiako. Horgo mobilizazioak, en ustez nahikoak izan, eta berko da nazioartetik indaja erakutsi ere zinez atzera iteko lege horrek. Itzo ekin bebukatuko dugu gaurko elker jezketa, eta eskerhtuko zaituztegu beraz dionofa behoko egukuen, hori tarazten dugu altxan talde feministako kidea zirela, eta eguzki urtaga beraz soziologoa. Milesker gurekin egonik. Milesker. Martín.